נובעה! שמים לך בפלה בשקר? הגיע האוטו עם הבפלה? לא! אז אין בפלה? אין! בפלה אין? אין! אין בפלה? אז תביאי אשכוליות עם בפלה! באפלה? אז תפוזים עם באפלה! אני אומר לך, אין באפלה! אז תביא רק באפלה! מה קרה? זה היה שכמיש, שעדה לך חצי. גם שילם חצי? תגיד, תייר חדש, מה יותר טוב בשבילו, כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר. מה אתה שואל אותי בתור מומחה? אני שואל אותך בתור תייר. אם בתור תייר, אני יש לי פאנצ'ר. זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה זה אנחנו שלחנו את המכתבים נהדר הוא כתב אותו יש לך כתב יפה מאוד, חייל תודה רבה מה כתוב פה? מה זה אומר, אתה לא יודע לקרוא? הוא יודע לכתוב הוא יודע לכתוב הוא יודע לכתוב, לא? יש כאלה יודעים קרוא וכתוב אני יודע כתוב וכתוב זה ארבע, תשע, ארבע, שלוש, שתיים, שברולד, שישים ושש. אה, זה מול, פה, מתחת לעץ. אה, אני יכול לגשת ולקחת אותה. שאלה שלום, חביבי. המפתחות בפנימה. איפה אמרתם שברולד? מתחת לעץ, ממול. לא, אבל שלי היה שברולד, שישים זה שברולד, שישים יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר. זה אפור בהיר? זה אפור בוץ. אה, פה זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרצו <laughs> את הצבע? את הנקלים? חבל. קח את זה, תעשה לחיצה ופוליש, וקס. כמה יעלה לך? 40-50 לירות. מקסימום. שלוש שלום, חביב. המפתחות בפנים. תגיד לי, איפה המושבים? Hmm? המושבים. אין מושבים? אין מושבים, אתה יכול להורג לעצמך. היו מושבים. היו בוודאי איזה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים את זה? מה עם המושבים? החבר'ה לקחו לשבת בעמדה. מה פתאום מציעים את המושבים לשבת בעמדה? מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות? מה סיימו? שאלה שלום, חביבי. המפתחות בפנים. אין רדיו, חבר'ה. אין רדיו? אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך. היה רדיו? היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו. מה עם הרדיו? החבר'ה לקחו לשמוע חדשות. לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות? לשבת וואלאק, אין מושבים, איך נשמעו באוטו? שלום אותך, מה זה רדיו? מה זה? מאה, מאה חמישים לראות. מקסימום. שאלה שלום חמיר. המפתחות בפנים. תגיד לי, המנוע בסדר? אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה? לפני ששייקי קונה את המנוע... הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים פה אני שואל איפה המנוע, והוא היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים מה, לא הבאת את הגרר אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים אנחנו יוצאים, בבקשה אחרי מלחמת ששת הימים אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד אבל הם בקושי מבינים עברית הם יודעים או יידיש או ספרדית אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה שום קשר עם יידיש אין לנו ותתפלאו גם לפה אין שום קשר ליידיש והמנהל שלנו הלו פשנל היקר החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחד של הגשש ביידיש <עד> <עד> קנטיני איזופי? כן, זה סמאש! תורנג מיר ה... הקוקה קולה, מית בפלה! זה שטוקן בפלה! זה שטוקן בפלה? זה שטוקן בפלה? תורנג מיר ה... שוויבס, מית בפלה! רבי רבלן! זוג, ענאי יעוד, יו, וסיס פארין בסר, עגלייכה ביי, צייה פקקטה ביי. ופרקס מירלסה מומחה? כן, אלסה פקקטה. על ספקת עובי חפן שלכם שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? רייט, גידיש! רייט, גידיש! הביסל! הביסל! הביסל! Das ist die Abteilung, die frei mobilisierte Autos ist. Farsi, wir machen Juden. Ja. Ja, ich hoffe, ich bekomme einen Brief zu kommen, aufnehmen meine mobilisierte Chevrolet. Ja. Dort, dort, unteren Bäume. Wer können Sie ja wegnehmen? Vorgesundter Held. Das Schlüssel ist ja drinnen.